اللهم آمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى التابين وعلى الصالحين ما قص طويلتنا سوره بمقام كرامه كنازل الشبره ذا زمانه تجي زوره طاق <تصفيق> تختمروا ذا صار فبا في دم كده فارسي دون كده كان دي دشمنان ندزوروا قناه تدي وجنا فتال وخدير من كافهان کان فرانو تحصر پا بحث کی د حضور حقامیت رسالت دا دی کتاب حقامیت بیانی بی او دا شیرک و دا کفر بخلام سی دا در باطل خبر دی حقیقت سی دا اشنگل خطاب کان فرانو سارت مداری بیانی بیانی خدای پاک فرمائی من من کذلان اللہ سوکت ما کچا چې د روح ته په خدای. د روح ترون کې دا چې د خدای له شریکان وي. دامن سره د دین له داندې یا خپل ضمانه لکه ایسا. ایسا خپل په پات ضمانه. ځکه ته هم مازیه د انصاف او سوک چې څوک په خدای ته امر و. وکذب بالسق ذا اور د جهل حق کلام ته کوم پسته ولا. فخدا درو اون و هر خدای استنی کلام ته درو و نه کاربین شو متذبیدیش و اون د حق <تصفيق> دا څخه خو زه فل انا استی جننا نقول لكم متکافرین آیا د دوزخ کې ټکان نه لديتا مقابلك والذي جاء بالصدق واركس شراس لبك تحقصا ين امان دونيك امرونش ياريش تاخدونش وصمتقليه او تصديقه او اشتاخدو حق اماني او حق ور متاخلت اولارتهم المبتقون دامت قيام داخلتا قرانش دید لپاره دې چې دې لاهم ما شاو نن دا بهنم دید لپاره دې مټن دې چې دې سووار دغه تا تاګره باندې دید لپاره دا چې خوشاله دې چې دې سووار زما لپاره جزایم خو سړي دا دا دحجر قانون کې بدل ددني کا یو کا څرګ دنیا کې د څو بدګړي لِی کفرن اللهم و خدای پاک مافت کی بیت اسو الذی یعملو بدعا بینچ بی کر و یز یهم عجام بدل د ور کی دیلا باحسن الذی کانوا یعلمو طحاءات ولات ورځم د ګتانو اورګم ګتانو دیږي د دې عذاب د قصیش خدای پاک پای او دیته یو خبر پاک د خپل محدود بندر لپاره کافي نه تاسو پچايا په تاسو په ځان باندې چې سره هغه ګزان باندې چې سره هغه ګزان باندې چې سره تاتا تھا خام نو نن دې دعوت مهاادله کې تاسو بچان تاسو کان اليس الله بكعف عند على ملك دا تعکاتی دی باندې خپل دې عبد الله تعفير خدایان او شعاور خدای حقینی ني نيتا رن په دغه کې دمره باندې په دې چې پکاله حمله کوي چې زموږ د وروست داسې تاسو ګورې شورش پیربانه کټونه اوس هم ډېر خلک داسې ترې خوم چې چپسې ګورې داسې پیربانه کټونه نه وایي نو आम्ही سوله د دې چې خلک پکې خدای او یم یم الله تعالی او بالحا سوچ چې دې ګمرا کې ني اغه زرم علماء او رو بی آیاتنا دا معلومی نی تا تا نوکر یا ملازمی یا اگر تا سوکوی برداکار باس ایک طور کنی افسار بلیو گا ایسی اچھا ہم بارا تختنا انجنیر رایا بیجوکی اتا سکم بختانگی بارا افسارانگی را تو انسر ای صفا کیا لیا داچہ حامی پیدا کی دستان پسا پیوستان چی لگینا تجر او پیلی چاہتا چاہی میٹر ورکی دوم رو دا خیدہ داوان لطرصا پور دا تولی سیری مااوکی زنام ای خط کرتا ناالیمون بردو باسو دن او کہایاں پچھا مااوی انا مان کوشش کاؤچا خودت بلنہ او دوریم کی گجلو والا دولی تو لازا خانو والا دولی پولیس والا دولی آپ پاکواریاں خدا پد پد دغه دغه دغه دغه حرام نشي چې کولای نه راځي دا څه دا خلک نو چې تاسو پیار خبره دې نو څه دي راي چې افسر بلي ماسي او تو عزت نفر اے الله سنہ وکافی بندہ خدای کافی دی د بندہ ته په یقین و او یې ایمان لا تعالی د خدای پاک کافی اته کټک تکلیف در تداروس یې خدای پاک د خپل بندې کې پیدا کی خدوږي مو غواړي زغم ایمان او خپل تنظیم دی بندا د دې کني چې سري ایمان مضبوطي اغه په وړاندې راغلی کله تختل کار کوځو حضرت تعالی رحمت الله علیه له ما سره په دې ځای ته ورسېدئ څه د نوکارو نو معنی ته کوم مرانه په چي نو سرګه دغه حطنه او که هغه حطیت شاله د 60 ګروش ولې معنی د چې چا مخفسه او حقیر مو ته وایي یوه د چې چا د اسناف د ورسې څخه هغه څار سره که څومره د اسره ولا ورو ته کومر مو ته تاییدی جنمه پوهه نو موږ داسمنت مینه کړې وې زړه که چېرې د لیکې دې ته ویل دا څنګه چې د مانځب تمریا ته او ته د پاتوتل کیږي نه ګټه لګې الله اکبر د سنډي او نوکر د تعل کریسټانو پریکه نه چاپلای د مانځنې شي او کده ایمانا که ورطه ایبادی دیو باید بختر زمکو چه تو مایی بختر ایبادتا مناکی ام دا اخصر ان کارتا با ملتی خوچی تکر اشتیاخ پلکار کیا لی فتا اخ پلکار پتا کیا نکولی یا رضا دا انگریزان زمانکی سمانکران و انجام مسلمانان سکا سکا روکا خانا کی انگریز مشروع یا ای پا صوب صوب دروجی نیسی و صوب دنی نیسی در عمضان محصران مسلمان ها نتاوئی کروجی صوب نیسی چه اگر درازی دلوڑه او زماغ خیاله فوجی او چه صوب نیسی مغیل اگر دشپی ورکو پیشمانی دیرو پاکیه من دنی سو بیخد بس خطو بس اگر پنده نوکاره نوکره نوکره و چې تاسو دا خپل غره ته نومونه ارسال لګاوه مو سه مو نه دي هغه چې تاسو څنګه راځو هغه څه دی چې تاسو دغه په اړه له خپل حسن باندې امر وکړ تاسو کې دې ته ته پرامنه راغاریکې نو ځکه وروي راټ په نظرږي نشرمې نه دې ته د بربن بدن چې خزه او سړي بربن وزي دي ته دې نشرمي خنون که ایمان ضعیفا این بر بر بر بر بر بخوز نشر میگی چه خلقه تای خر آتا مردار شکل نشر میگی چه خلقه میاز دیدر میگی آتا تقبل ایراتا تجکیب اقبل منتا بان شر میگی ناستا ایمان ضعیفا لی که ایمان بی مزبوطی دیچه اپا آمالا ام داکه آخی وگه ازداد که چه تقبل پرشتیا مسلمانا خنون پرشتیا مسلمانان نیو دیده بچا پر واندلی روی بخدار پاپ پاپ کی خوزنو پاک پراکی دا دا لیو پیش امراتا ازماریخ تای پیش نتا شمخان دورو سیرا او پا شمخان خوزنو پاکی دا لیو ایسا اللہ بکافن عمضان خوزنو پاکی دا لیو کافی خطلبن دلان دن کن من دونی ویتا یاریتا دخدر حقیقین علاوطا موسی زونو يأخذ أغلبية حدومة بكار ومن يرغن الله فما له من هاد خصوص كقدير بمراكي نشي إداياتكو لأغتصو نية ولا إدايات كونكي ومن يعد فما له من مدل أغتصو بمراكو لنشي عليه الصلاة والعزيزين في انتقام مدى خداية بس هذا بدل أغشتو على أغدين ا دې غاټه ختاونه دا مواردسته په عزت مالکته هغه بدلونه دا دي په تننده د خدای په ورو ورو دې تاسو پوتانه یاره ولا انسو طانه کته دې تاسو کې د لهې کا ته اننه ماته لا تاسو ماونه ته ولا چې چاکه د علي د خدا چه دامایی از ما از نازمکه دام و دا غلی خدایی پیدا کرده من دار ارتضیم که ما تا خدایی تکلیف را رفیستاس و دا خدایان ما بجکولی نشید آنکه خدایی ما بجکولی نشید و ما تا دیم که همان بیرایه کل ما تبغینایی دو افرایان هماتونوه دا غلی سیزون داتی پاس و ایباله ایبادتی که ان ارادن یللره بدورن که خدای ماتا ارادوکی در رو رسولو حل هم اکا شفات در رو بیل کونشی تکلیف زمانا دا خدای در طرفا دا خدای در تکلیف چی ماتا رسیبیلی عرانا بیل کونشی جنشی او ارادنی برحمتن او که خدای ارادوکی رحمت دا احمد کولو دا احسانو دا محابانه هم نهم سکات ایا دی بندور شید خدای رحم طما مچ ننته کفرانه قبولش نه رحم نجات سی شته تالله سبحانه تو پره کایره ما نه خپل د دې د روان او ديطان کارو د اوطوری ربونه د خپل داسه روان فرځه م ته ديطان دې اجازه د تور شه ولا دې کې راځه د تو صادر وعتباس د بردن ورادو کالوم ورطا حتوری اوزایت بزر وران دان بودی خوریانو شاعت آوام آگارا اوزایت محطیق پرکسی ورد ورد بری دکشان لین دانو پا من درونو کی علا را داری گرجیت آوشی اپو بوتان ورادو یو دوی سال ایسانان جوان تالب تشکر کی گیره دار سار اپریشن آدم دامار یعنگی ورب د څومره کټاته او لاسونه وره لکه دا څه شي نه و دا غوا دا موږ سوال پیژنامو نو بوتان وړاندته دي او دیغه توحید دی او توحید دي ته چې دغه او کومه ته مخامخ ولاړی سلام ورته کې یاسون اور ته هم دا سوال دی هر درجه کې د دوه ګونټانو یانه ماله کې درمنې ما یو ګرځل دی له رب یو د مریم د ګربت شاته د یو ګرو د نور سره له سي واره د تګا نه وړاندې لکه دا څونه تعریف دی یا دا نور کې فرضې نه ښه شم فرضې ګټه موله نه نه خدای و چې خدای اما تاسو ورته وایو نو کې انا ان اعادهني <تصفيق> الله به دوران كه خدای اراده او کې ما ته تکليف راسه من مکاشفات دروي دي لګول شي ما ته تکليف او اعادهني برحمت ده ayat ده تکليف نور کوم نه پیغمبر نورول شي ملائکه دا خدای صفات نه يو ولي نه يا بزر دا خدای صفات نه او خدای ما ته رحمت تر عرسي سو كه رحمت ما نه لیکن مالک مقابلسو کولیشن آغر بیخنه قل حسبی اللہ تو ارطوه اکاتی دینا لرخبتاک علیه یتوکل المتوکلون فدر بیخ بیتاک بانی توکل کئی متوکل خلق زمتوکلی وما توکل کدر بیخ بیخ قل قوم امین قل ارطوه بیان دا وزود مگیستا خبر نمانی نطور تریک دسکا ایخ پل کا چنمانی گی گئن کا زب اختلکار کون کلیا قوم اعملو ایلا مکانتکون تو ارطوو ایقاوم کرو اختلکار و اختلحال فی صد صنقوخ یا رکاو اینی آمی زبنکون زبب تبلیغ کون دعوت بکون شرک ندمنکون فصوفت عالمون زربی چه تیب شیطان جان عذاب نیفزی چه پچان بانگی راکن کدیه عذاب چه دیب او دنیا که وَيَحْلِقُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عَذَابُ التَّعَذُّرِ شَرَقَانٌ تَرَدِيَ وَعَذَابٌ هَمِيشَة كَأَنَّهُ زَمَانٌ بَسِيطٌ كَأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ وَصَوْنًا فَارًا آه عَذَابُ تَرَاهُ فِي الدُّنْيَا كَي دَرَجَجَ كَي وَاقِفَةٌ سِتِّ كَأَنَّهُ سَرْبًا كَي ذِوُ الْوُجُودِ صَفْدِش اولا محکنه پیشنگویو کان ویزا تاسم که اوزبا مکنو فصوفت آلمان زلده چه معلومه با کیتاسو من یادیه عذاب یخزیب چه چه بان برادون عذاب چه دیو باوش ارمانی پا دنیا کی ویحلو علی عذاب مخیب عذاب تنازلشی یو عذاب حمیشه لفعا اما قامت رزده حضور تاکتا او اخده ان ان جمع عليك الكتاب <سؤال> للناس بالحق منتابا نازل کرے دا ټول کتاب د خلق د هدايت لپاره هغه دا مشتمل له حق فرشتان پر دا نازل کېږي دا دې مزامین ټول دشته کتاب هدايت قبول کوو نه فعل اعلان کړه ومن جننا او تصبټ وما أنت عليهم بيئكي فلسل موار باري فتح سبب دو جنشتا بو باري باري بسا رسول الله و الله الله عن تطحين ماتها والتي لن تنسي مهانها فأسر كلذي قضى عليها الموت وقوى إلا جل المسمى إنا في ذلك الآيات يتوم يتفتتونا انا پنځه لکې داسې او جنابین چې د دې لپاره کومه مهمه مقاله نوش نو که تاسو باور لرئ چې تاسو اطمینان پته اړین چې اور دنيوي افاید بیانې د وحدت د توحید د صفاتو او د وجود د رساله او قیامت په اړه نو په دې اړه په همدې په اسکیره او په څه باندې ښاوه د دیکھا فرمائیں اول اخلی دن ایمان اکرم نے اللہ یتوقف الانت سخینا موتحا خبیعہ ذاتی چی اخلی ارواح وقتا مرد اینسانا یعنی رعانات اسم را جاندار چیزی میں اگر مرد وقتی پی روحا راقبس کہتا واللکی لم تنکی منامحا دارنگی ارواح اخلی نام چانه چې څنګه د ماځه او لمی چې دا په اړخي روان تا پوه شي چې موږ نه هم ته دې له ولاړی او چې و دې نه ته پریږدي او چې موږ نه وروه بل ازوانی دا جنډم ختم شي او سا سا دغه مطلب دا هو دا چې روح وای چې جنې مې وروه تاخه به کنه نه اورو نسته ویني نا په خوځا څما له موږ نه پښونډو څما نه نا پالان به هیڅ څما له موږ مو خدای غزا په تیراوه په پښتون ناس په واځي داسې ناروغه روبه اې د قوم مثالونه د خو بحث دې د بدن پراندې او جنا بدن صاحب دې نه په دې وروسته واره رسټو پاره یې درا کلی پوهه ها د ښه ایده نه وایو د خپل او خپل له موږ څخه وروسته دا چې دا قامت جوړوي څه نه مات پاتنه دې تو رښتې دې د خپل الله باندې زړه دې ګرانه ما دې څرینته تا کتن ما سم نه د خپلې له الحمد لله یو یو وخت راو لور تام ورانکه سړی لا پهونو ورته څنګه په ګرنې کینو ور دې ته نه څو په شور کینو ور دې په هرو شه کې ور په خپل او خیزا دې هچ تا ټول خلک راځي دې دیتا یو سکون حاکی سیاه مرتبینوش سچالا خوب نور دیتا دارینا تنکو سکیتا سفا غم افتاد او دا سکر نزامی چی دا سکور اپیار راوی چی تور خلق را سم لیت او دا سکر اکویتا یو سودوی نبیدو با خوب نور فریایی دا شو بل انسانان یو بلتا محتاجهی و چی تا ما دا خوب وقی استادا یخی وقی و کار کار شو خود و تا زمان د تور خویا کوم د کاندې مسند یو قریبا کوم کاندې د تشریح ریس یو قریبا د لنچلو په چالو ته سودا کوي او په قریبا هیڅ یو کاندارو دی نو دا وروسته نه سودا کوي نو چې سوچ کوي دا یوې نعمت راهنې با یو جیبک یو خانونی سپرد دا چه نیزان جو که چکوز خلق و خانان چه نویجیسی دقوید نیمت اعتبار یو جی انداغی دی نیمت زین دا قیامت یو جی سو بسکی رکی چی دا طول کم راشی دا طول خلق را سم لیجی دا دین آرواح بی ساکار ختمشی دیچ ساکش بیور تره ساکار باپششی مچتابانی روزانت دی پاک دخناو دا مر جوانی ساکر نویجیسی پښان بتارکې دا نه غان بچای ما نه عليک ما عليک دې سبوتمه هغه دڅا د مارکیټه تلشي ویلي اوا نظام سره ساتي ورسره نو او دغه د اوا په اړه تاسو نو دراوي چې څنګه اجل مسمم دی او د دې معلوماتو دا ویلني د ګډله اواز په دغه د زړه له دي چې انسان د سترګې رپې تم مخاف ګروټه ته او نن انا دما رودي تا له پاردو ده د اغه موスタルف رو واجهو خپل نک چا دغه لري تا انکه موスタルف شپونه د نور نه ځه انکه موスタルف رو وازنه نور د واجنه مو پخنی ټول څو یبه نه زموږه د 64 یخه حواله چې څومره ګرنیه هیڅ یا اوله لږه یخه نه نظامي ور نظام څنګه ور ده که سب تدبیلی را وستیشی بغیر دا اضافنا چیچا جور جوری دا خد اضافنا را اوخل سب تدبیلی رسیان اوگر پا بیا هستینا این فی ذالک الارایات اللی خونی یتفکرون خد خبرو که دا قدرت نفیری دا اقام دا با ایت سوچ کئی خد ای عرص باوجود ده که اتران فا خطابه دغه ټول کار مې واخله یې تاسو دا دې ویې څنګه الله او غنا سفارش ګوري د خپل انسان پر الله आम्ही په کاژومن دون الله شفاعه یعنی ولې دې انا الله خنانا سفارش ګوري انده په دې معنی چې په مخاطبه یې رسخه پامو کړو ټول تور طون دې د سفارش كون چې پولیسه اورا او کارولایې لکون شي ملایا دلون اجل چه دی ماه لکان دیش چه دی نستو پویگه لی بوتانه و غیانه و غنه تا ای تا دیش پلاس جه پا نستان و پویشتان نسیم ده تا فارس بیرندی دا ویلیسی چه دا که دو کتا پوچمون سیگه که ندا حقیخات ده مالیه که او زمون ده چه اچه پلاس یکیان ریگاری مجیستنیدی نا ایتا که زانه ایتا د دې د پهوارس اوا چې چا په ځان نه دې کوي شي په شیطانانو ته نه یا عین استفارش ګوري چې اونته سره کوي ما کومه یوه دې ماده چې په دې دغه دې زیاتره استفارش دې وکړي اوا ماشاله دې چې ذاتمو دنیا بادشاہ دنیا بادشاہ استفارش معنی مجبوري دکوتي انشاء الله موته نه موته چې ته وانا شفاعت ثانيو جبري دغه دربار بار دا خبر نشه شفاعت نو له دې ته چې شفاعت د بار مشر کړئ او دا چا چې کوم د دې په شفاعت اجازه د خدای په نامه مخرب وونه کې د پیغمبران شیدان او علما اعزام د او د دې د سهار څخه ځم ځم دا چې هغه چا د پام د پیچلې ورتي اجازه تیریږي دا له هغه له ست اگر چې تاسو سفر کړئ لا نه وي کوم شی مالایا لهون مالکانه دې د شیونو کوي نو د سفر څنګه چې لله بصحاش سوك سوك لا من لا شفاعه لنا لا شفاعه حق ولا رسال ما هو ضربان في سوتشيكور لا هو من استمراته ولا ماشي راض بان موظنها لا هذا حاجه طروان منه سميله جوليا ما بیا د کا خرابه د بیانې په اړه او دا د چیرنداو وانه د ښه مهزر خلل د دې نه لاي نوم بلاغه هاو کې چننګواله ستجه وانه ستشه د نړی په پاکستان کې وه نو نوغه ایواله را ووم شي خاطر شي بوخ جونه ده آه خلقه چی اکن جاری ملو ری پاکه دیو بوشن دیو خلقه چی اکن جاری ملو ری پاکه او ایدار جو تیرل لگینا من دونی او نور بوطا ایدار هم یستقش روان او دیو خشاله چی پتاک دیو تو ور توو اید اخده بندگا ما اسمانو اسمو کی چا پیدای چی دیو ایدار ده شیخ نادیا دا فما خپل کار مستقام کړو ماشیر ماشیران تاسو اللهم فاتر السماوات والأرض ايه آقا فاكي تتعباتهم جدا اسمانه وطموكي عالي من الغيب والشعارة دكتور دسالتنك ونحباسك وما تغطر فتارك أنت تحتمو بيني واليكي ما خانوكي يتغفون تبا في السالكي دكتور قال خبروتي جديد فاكي سانك فهو في السالة بديش وسر اور کې بها هغه چې د دې خلک ځان دي دی, دی, دی وو یوه پناه د لازمي مرستره د ځماې بدل کې در چلې په چا آزاد همدلچا د ځمکې مرستره ورینه په بدل باندې راځي والا احمدین لوی نمو ته بیا ترس کوي تاریخ هم چې ظالماندی ما په ارض یې نه چې په اسمه ما هو نورا فترب المراوي لا تدوبه من سيل العذاب يوم القيامه فجت بها على اليدى فهدى عظامها فاستنها ديور قدال اظنك بكيوانه بدل كيوانه مما بعد وماذا حكم يكون يختفيوا الى دې پوهنه غومان کې د هغه نه ګرځې دښاوه په قیامت کې مونږه او خو به قیامت راشي چې څنګه دځکه ثم نوته سم شكرتي كما يقول الله محدول ذاك حاضر بالتمين في لديه وصوح من زمان كانه تجاوب مين فريق خدوا وي ما تصوب فرغم شديته بعد ان بدا الجامونا باعى امر من شديقول بدنيا هي وحاق نازل بشی پدگی، صدا داره عمال چی دید وار خورده دید. اگرشی چی دید و پتوکو جاند چی جاند، ما ساوند دار جاند چا را روستن؟ جنون ترخت دیدی در شدید، ما داس دیوانه شاند شاید، ما رو یا اگل جلقا، یا ملافتا جاند تا دو زخمونه بسان، ما داره جاند، ما ادره کچلاش دید لکه خطر، مو له بخښنه دې دي چې انا ته راځم د ميلاد د ميلاد لار. هغه له ميلادونو د ميلاد لار. دا هغه هغه خړې چې آسمانونو څخه. او هغه په لار ته راځي. ته ځکه دا راځي چې هغه من جان له دنیا کې جنم جو من ستاسو جنته لري ګونو دو ستاسو دو دوزه ان الله اوه مخده او اغه خبره ده ان سيات ما كتبوا فرغان بشيږي تا انجام لاي عمرو نو قم وحاف بالما كانوا يقتلون ناظر بشيخه اغه اغه خبره چې دیور ورکوه مان دې واسطه په دې نه پېژېږم او نه غوښنم چې تاسو دغه کار وکړم ځکه دغه په څه کې دغه په تفصیل نه سمون دا وخت چورې کې د سام ته تکلیف دا نه د دې ته رسیدنه ما هرې یمه تا چې څنګه انسان چې دوی دوی شنو دې ما څه په څه ما په یو ځای یو څه استاګرشم مختلف ګڼونکو سفیران مبارکي لراځه نو دغه ستیران ستورم خبره کومه چې ځمادار ته چې ما به انشاء الله په ورځو یواز په ما او د صاحب سره په خبرو کې دا غیر د خپلواڼې نه د ته خو په پیښو مابه هغه ته روان او چیر شو په دې نه وکه تاسو دا مې کې دا اړین شي چې یو ټولټاکنه مو وبره چې دا هم څه او دا هم څه نه وې او ما په دې دا خبره کوم چې دا نه څو زریو اسبابونه را ختم شوی دی دا د دا کی به عارف چې کېنه په کله کې شو چې ما څه څه انا دا یې کېنه په دې ده دا جا په صالح سمورې موږ د چشې هغه چې هغه یې سره زوخه په څه پیرا هڅه ما څه شي او په یو طعام هغه به چې د پروجي په دغه یو شي دا وخت دې دې کې دا را دي چې څه چې څه کې ما په تا سره به به وین تا ما نو چرایې چې د باندې راشي په دوی کې ځای ما ستاسو په ما او په چوره کې یو انسان ته تکلیف دا نه بچي وي موږ څنګه راوړو الله نو موږ خلک دې چې دینو وایي چې د خپل در شي په الله برونو کې بچي وي نه ثم ما ذا قال والله ما نما مننا لچ مورک دتا او شاندی دپنتاس ما هغه نه دی دیوې انما وتیتوا علا دا ما تر کېشي د پنها دی لید دا قابلین دارکلا پامینا پامبینی نا پاملو نو چاګو نو ته نا قانوني سي پرپټ لا صحو باندې دا په لري سلاکراکا کې داینه خپل قابلیت کېږي خو بهي قابلیت د ویه باندې ستاره پاره ته هغه چې شکر او راته نن کلهغه چې څه محمد الله دغه درته ورته درته موشت په ځای ده دا یو ښه ځای ده په خوئی رای موسیقی برای از اکریوی بل ہی فتنہ دا خوشالی میندیان دی فتنہ امتحان سوئی کتی تی شکر ادا خیخ نادا ولاکن تی شکر دیادا کتی قسم دید آزیل برای دمور خوشالشی لکھر باغ عمر آج سرے دا خوشالی دا نیمت شکر نادا کی دیا می شک خوش بگر چی تچالاو برای فرین دا بالکولو برا ریاد دغه پلان کې په اورو کې بچانم خپل کې نرهغه چې دا ستېر خلک وځای کې دې راتنه خبرې لږه سو ګډ دې څشن دې سو ښه دې سو ورګ دې چا باندې نه تا نوته بدايه چې څنګه زبروله نن تا راځي هغه له دولت نه زیات راځي نو خوره دې په کوم نړی کې راځي او باندې د تاسو راکوي نو ته دا د خبرو نه نه ځای مستعجل اوکداز اکنی مامیشو وطاق بخت بلدی اتشنا اولیو انده امتحان جتا علا دقو شاید در کم تکو شکر علاقی اپسی پتے وراغین ما اثرهم دارانو لیکن خلق نکولی قد قالا ها من قبلهن داس قبر محبنو خلق نکولی حقید اوی ایدانو قابلو بی قارندانو من نماتیتو الائی دا هغه اندي چې په دا نوې سماڼه په مبارکۍ سره دو خدای رسولان ریګاریه دغه زموږه دولتانه څوشه زموږ نه پاتې کیږي په دې معنی نه پاتې او مازادنه د بل چي نه د بل دوتوب نه د پچې زموږ نه به شي نه د بل چي به شي نه هغه نه بار نه راځو نو به یوځای یو گیر بیس کنیگی سترگ بی چوچیکیگی وگنه بی کارکیگی نا با قطور دنیا که او آخرت لا فاطنه مخلومی فما ادنان هم یا قانون سلوان فی ادامه سو لگیت دا دیا کس بنا مال دولا خاصا بهم سی مات مار کسدو عیت هم را فید بر انجان دا افتر و اعملون اواللزین را خلق سزالما نیتا دوستان تا دویر خانکی خزورتان تا دویر سیو سیب هم سی یا تما تخبو دیتا بو مورسی بیداد انجام لده کل آمان دیم هم یا دلتا با که یا دشون سم رو دشمنان و قرره سماک بر آچاک و موخ تلو مسمان دا دا دیتا وحب دویر موخ تلویر آتا سدا پی هم در چدا جسا درونی زاننا را تا دویر دویر ای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 نایو سو بشمان آغیی سو یای سو شو او دیر اتا سو نایو نم چارشتی نایو نایو سو شو آغا را خاته خاته ساته سرطا با باشا خبر لسلتلی شا جمان خبر لسلتلی جان دل کلاور که حقی سوکو اللہ اردن سو دیر ساته اچھا با باشا خبر لسلتلی او ولنه دې نظرونه مې نه مې وایي نو خاطره دې العالم <سؤال> <سؤال> دي تدېстаўه کور کې چې اوسې وو چې یا په ما و قابليه تساعده اذا صار له طلب من الله لا باس في اول ما نعرف مين بدينه بيجي ان الله يكتبه ان شاء الله شوفنا صار في اذا كتابه فهو احنا بنشرحها معنا اوكي ان اذا من ثنايات النظام يومه فدي خبره بقدره تخيلي ما قام مفاجئه من لو باختصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانزيار والمصرين وعلى المتجدين وعلى صادحين العظيم ان عبادك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرتوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يختبر ذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم د طعفران ته یو جواب ورکول باندې طعفران حضور پاک ته ویل چې ایمان نه کړی نو کومه ایمان نه ورمو کړی نه جنونیږي قدغنم کړي جناتان کړي متبرستم کړي شرک کولو په دې کې ترسېږي د په دې ډول په هغه کولو په خپل ماری پیغمبرونه ماری پیغمبرمن کی ټول مسلمانانو سره په کتاب دا زیر مطلب دا چې د خدای رحمت نه مننه نه دا ګناه د خپل په دښ په تخوي کې وه او دا چې توبه واخلي هر قسمه جرمن چې د پوری څخه توبه وکړي خلاص نه اواندر اپارا باقرد تا تحکامتا را باقشت نکو صریصر جلو کفر کری شرک کری ادناس کی دماغ ما کس دا ادناس کی بلنشت نخدو دو او قسم علان تی تچار قسم دناس کی دیل دیستو با دا ادناس کی دنیا ماکشت یا انسانی حقونی لکر اچانے تیسی عشتی رچاک کارد یا نماکشت هم باقا یا درا دینه د کفن ما کې راو ما خو په خپل خاطر سمره چيلي یوزنی نه ګوريږي نه یوزنی را ده ما چې پرشتہ ته ځو ده من متعلق علماء اجازه وروه او ما نه ځان نه تبا کې د تاکيان او سجران مسلمان تم دخطه را حقونه معقيدي چې دغه مقاواني نه کنه نه په دې شراب بس كله سباب نه نه جارو تم نه مقاواني كله توات تواتي هم د زما راغه يا عبادي الذين عرفوا ولا انقسم اي جماعه دندګانو كتاب زياتيكه له طاقت له دا زلمن کويږي نه ان من کوي لا تطنتم ورحمت الله نمازی وکي جو لخراب رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يشتق غفر بكثير ذنوبنا كل ماضي وغا روتودو نقص ما غير توديد اخره ثلاثه ان الله هو الغفور يشتق ته دوا نه نه نه واسمو له هغه د څه ده له دنیا کې چې دا کوم متول دردما دا ته نشي اخرت کې عذاب راځي یا دنیا کې ته وقو معذاب راځي دا ته نه قبلي ګربن نه نه ته دوا نه خپل تطا دا من قبل یې بیا د مناعاد وانه درا ته دا هرڅ چې راځي پتا پتا وا سمباله تم څون د مستقمن د مسیږي آزاد یې راځه په اخرت په اخرت قوصنا دارتا ويحورتا وابتبعو روان شيء احسر ما هنجروا ليكم تحقل اه كتاب كتاسكنا بالشعور من ربكم بستاسبهم بيك تسدي بيك تسرعان شيء من قبل عياتيكم العذاب روان دارتول عذاب نتحتك ناساق ببتاسر وانتم لا تشرون تاسب بيخباره انت قولا نفسا لا دوي نفس يا حسره اي افسوس على ما ضلقت في جند الله ما زياتي كلت جنا باخذت جنابك زياتي في عبادك بحكم مذب عليه اي افسوس وان كنت لا السافرين اما ما كنت تقول دخت قاموا انت انت لامن استقر انلاین په خپل مستقلنه یو ملته کو غون کونا او ته خوږه ده د اونو لو ان الله رضاني کما تقدره دات کی لو كون جن